السلام الرحیم فَالشَّئُ الَّذِي خُوَ بِهِ لَيْسَ هَذَا الْرُوْحُ وَلَا هَذَا الْبَدَنِ مَقْقِ شَاسِبْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اولاً حقیقت دروف ذکر کو ببادی النظر فاغی کے نظرینو به حقیقت روح ذکر کو بعمیق نظر د انسان حالات ذکر کو چې حالات د انسان کې تغیر راځي او شرایط د هغه یووال د انسان چې د پخپل ځای قائم پر اس کا زید د زیدیت د خپل ځای باندې سره قائم دی زیدیت دا آغا پخبل زیبان قائم نی او دا یووال دادو زاد چیز دادو اصد دا یووال قائم نی نو آغا روح ربانی اور روح الہی آغا دادو او دا محل تغیراتو چیز دادو نو دا دا او پا دے چې کم روح حیوانی دے نواغا دے چھ کم دا روح حیث دے او چھ کم دا خورین بادن دے نو محل دا تغیرات دا ټول تغیرات پا دا بانے سکی گی رازی چھ اصل انسان دے څه هغه ماسو مالي کې انسان او په غټوالي کې نقصه دی انسان دی هغه نه د بدن دی او نج کوم روح حیوانی دی نه د سره کوم تعینات راغلي دی هغه دی بلکې هغه روح حقیقی دی روح حقیقی حقيقي دی بدن کې او پده عالم کی زن جواہیر دی او زن آراز دی جوہر قائم بذات او اور قائم بی الغیر دی او بدن کی زن شزون دی چه قائم بی ذات او زن قائم بی الغیر دی خدا روح الہی چې کمن روح ربانی دا, دا, دا, دا, دا نه جوهر دی ونه عارض دی دا دی عالمсыз نه دی سره سره دی عالمсыз نه دی دا, دا بر عالمсыз دی او دا یو نورانی مخلوق دی چې الله تعالی په خلق مقدس باندې ایجاد مقدس باندې الله تعالی پیدا کړل دی چې موږ وایلو چه خلقی روحانی هون نه که خلقی شہادی پا خلقی شہادی بانده نه ده بلکې په خلقی روحانی بانده سده پیدا ده فشه سر شاست تفری کئی چه دا چه کم متغیر ده و تغیرات تیده جدا سیز ده او چې کم پخپل ذات بانده قایم ده او تغیر پا کنرازی اغا جدا سیز ده فشي اللذی روح اس حو به ته دا انسان په غیر سره انسان یعنی حقيقي انسان دی لیسه هازه روح دا دا روه حیواني نه دي ولا هازه البدن او دا د څه دي بدن نه ولا هذه المشخصات التي تعرف او دا د متعینات چې مونږ او تاسو یو بل سره تعین راولو او ترابه دي ال او لدی کیږي په ظاهر النظر بل الروح فی الحقیقه بل روح په حقیقت کې حقیقت فردانیت دا چې کوم یو ځان له حقیقت ته فردانیه تن چې بالکل او تقسیم نہ قبلی تقسیم نہ قبلی لقد روح حیوانیه ده نو ده فردانی ده ده ترکیب څخه قبلی د دې د ترشی او بې بل ځکی نهي د یو ځای کې را کومراتې شو بل ځکی زیات راتلې شي او هر چی روح الهي دی روح رباني مو حقیقت فردانيت او نقطه نورانيه تن تعبير دې په کو لګا څنګه چې نقطه تقسیم نه قبلې بالکل یووي او چه دوکیگی بیا خط کیگی و دا قشانده چه کم دنو دا عالم دا روح حقیقی چه ده و دیم دوکیده لنشی باز دا نقطه دا نورانی یجل طورو ها بلکل خکاره او ډیر اوچت ده شانده دی عن طوره ها زهلطوار دا حالتونو پھر اوچت شان دادی و حال دادی تا حالتنو دادی روحِ حیوانینا چه کم روحِ حیوانی او پاغیوانی کم اطوار راتلل کا نا تو روحِ تغیرات پسکی دل راتلل داغیوانی دادی شان دیر سدی اوچت تی پھدبانی دا تغیرات نرازی آغا چه کم دنو اطوارِ متغیرہ اللتی بازوها جوائر و بازوها وهو مع الصغير كما هي من الكبير دا دا سره دی چې صغیر سره صغیر دی او کبیر سره کبیر دی نه په کم حالت کې دی صغير سره په حالت کې دی چې سره دی کبیر سره دی په دوه رمح کې مونږ وایلو چې دا روح حیواني چې دی مدد هغه مرکب دی چې هغه روح الهي سره دی مرکب دی و معل س د کمه مع یت اغیر ظکه من المقابلات وله تعلق خاصون به رو هوي اوولن و بال البدنې ساندین د رو ی چې دی دا دا دا اول تعلق د چا سر راځي د روح حیوان سرهڅ کږي راې در ی تعلق د چا سرې در حیوان سره او در روحی حیوانی تعلق در چا سره ده؟ در بدن سر ده؟ ٹک شوگه نا؟ فونو شوی در روحی حیوانی چی ده؟ و, و دا مطیا او مرکب د چاو؟ در روحی او در بدن مرکب دی در چا در پارا؟ در حیوانی دوار نو مرکب و مرکبی مرکبون از کما قلصدی چی پر سر بانی پند او پخار بانی سو سو او کنا بساری او پند و او پخار سو سو رو چاورتای جدا سنگ چلے پده خاری و اولی نکده او ایدہ بیاس تڑے کی گی کچو دوال پی سیو سواری انو بیاسی کی دا خار چی شو دو بانی دا سڑے سو و با دیسر دیدہ پاند سو دا پاند پچاس سو رو پخار سو رو کنا بوجی خوچا لگاتے خار د روحي ته الہی اصلا تعلق د روحي جا سره دی حیواني سره دی هغه مرکب دی او د روحي حيواني مرکب چې د نسو شې دی بدن نه نو مرکب المرکبي مرکب متيهت المتيهتي متيه نو داته لقد ششوا چې د بدن چې د سرګید چا ده د روحي الہی ده صحیح ده که نه حسانيا صحیح شو که منهسو ان البدن مطيه النسما لديه سيتنا چې دا بدن چې دی نو بدن سره ثانین زګه تعلق ته چې وځه ذکر کړي چې منهسو ان البدن مطيه النسما دغه بدن چې دی مدا مطیا او سورلی دا د روح حیواني د پاره د روح الهي د دواړو سره تعلق دی او صرف دمره خبره ده مختصره د روح الهی تعلق روح الهی د وړ کوالټایم کیومود لوېوالټایم کیوم صحت صحهات په ټایم کیوم دي بیماری په ټایم کیوم نه پار ټایم کی دی نو لا کده چې څنګه وړوک یو وخت یو ځان اګه ودلوي وخت کی دی دا انسان به مکلف کیږي د بلوغ نر سوري په بلوغ نه ورستوله تک منو مکلف کیږي ګوره خبر ادا سې دا د روح الهی چې د داخومتيه د دا دا روح چې د امتیه د چا ده روح الهی دا روح الهی تصرفات کوي او کارونه کوي په دې عالم کې په ذریعہ د روح حیواني او د چا باندې سبا دن باندې د په ذریعہ باندې څه کوي کارونه کوي چې دې کې قوت پیدا کوي نو دمر کارونه کول کا شي څومره قوت باندې کې پیدا کېږي او هغه مر کورونه مطالبه دې نه مطالبه کیږي لکه خبرونه پويږي کنه نو بس په سوارل شو پنځل له کال عمر کې دی دې کمونو د داغنه لري له دوبره قابلیت نه چې په دار روح حیواني او بدن چې دی نغټ کارونه کړ شي دا قوه خيري ذمہ دار کړ شي زګا چې واسطه خو به سوک سوق تي د روح حیواني اوسه شي بدن دې ځکه به ذات خدا روح کارونه نکئ و کو کوه شاسه یو اوجيبه خبره ذکر کئ اوغه دادم چې دا بدن شو دا روه حیواني شو پدای باندې د عالم بالا نه د عالم قدس نه د حضرت نه پهدی بانې چې کمو د ځو سونو باران کیږي او رایې ې رحمتونه پهدی بانې را کوې زنی احکامات احقامات راځی اوس د دی د پااره واسطتهسه ش د دارو هیوانی او دا بادن خو په عام حیوانات کوم دی او دا د حزیره القدس نه چې سناې نو هغه په چا ناازېږي په انسان باندې نازېږي هغه په بل چابانې نه ناږي دا هغې اصل دا ده چې په انسان کې د روح الهي دي او په نور سوزونو کې نشته نو دا روح الهي یو کلکای ده یو روشندان دي صحیح ده که نه یو روشندان دي چې حضرت القدس ته انسان د پاره کولا شوې ده د دې وجهنه په انسان د علم سره تړاو ته د بره دنیا سره تړاو ته نو برانه چې سې زونه نازلېږي د برنا تعالی رب ولزت رحمتونا او سې زونه د انسان موافق الله تعالی نازلې مدان بدن او نسمه قبلې بدن او نسمه سکه قبلې د خپل استعداد مطابقو پولیسو شی مطابق استعداد مطابق هغه دنه چې کمدنو دنو هغه قبول کړي نو تغیر چې کمنو موږ د بد انسان کې شکارینو چا کې د نه کایت زیاتوالې وی چا کې د بدای زیاتوالې وسوک نرم وسوک ګرم وی خبرابانی پوه شو وسوک سختی سو خوش اخلاقې وسوک بد اخلاقې د التنجه سراځي او واسطې د چابانه روحي الہی باندې نو قبل اون کې دا غیدو بار وسوک ته دا بدن او نسمه دی دا غید استعداد مطابق تی سو کی قبولتی او نو انزل من السماء امائن فسالت او دیتن بی قدر ایها نو بچه کم بدن او کم انا سمک سمر استعدادو ماغتی نقبول کی او کده قبل دو طاقت پکینی نقبول نکی والبلدو طیبو یخرجو نباتو بیزن ربیه واللزی خبو سلا یخرجو اللہ نکی دا حافظ دکو ویو وی نقصان زی قابل استو لیکن لا علد دوام فیض سعادتش بہر کس برابر است دا اللہ و تعالی فیض دا سعادت چی دے ماغا یو شانتی د حضیرت القدس دا سکی گی یو شانتی راوریږي خو نقصان زی قابل است نقصان دا چا دے دا قابل دے نقصان دا چا قابل مخ کی یو تعبیر کرو دا شاسب استعداد د قابل او تاثیر د چا د یو شانتي سبق ویل شي یو شاندي سو ویل شي سبق ویل شي خو ټولوايي کرامو د استعداد مطابق زني لفظي ترجمه یاد کی زني و سره مقصد دا یاد کی زني چې کمندنو پورا خبره ټول سکی یاد کی لکه څنګه چې دی یو سبق او د یو درس په ټولوايي کرامو کې څه دی فرق دی دقه شانتی په فیزه حسيره القدس قبل انو کېم سوي فارق دي خدا غي د پاره کېړکاي چي دا نو هغه دا څه شی وو други الهي او شاسر داږي چې کوم یو مثالوم ذکر کړي وی ګورا د انوار دی نوارو څه شی نوار یو سره له جامي وینځي دوبي وته ام تور ویل کیږي کی لکه اوس لکه طالب دی جامي وینځي یانور ته جامې خوري کیده د دې وسره ولاړی دانور په دې طالبوم لګی او دانور په دې جاموم لګی یو شان لګی کنه لګی یو شان لګی خو سپینې صفاکې یی دانورو او د اسړې جو تکموراله دې دوت نور مولاړي نو تور وی کړو نه په یو باندې اثر یو تنه جدا سر قبول کوبل تنه جدا سر سکو قبول کو حالانکه لګیدو یو شانتي دارنګ یوثال پروته نوار او نوارتا نو پروت او بیا یو شيشا صدا پراتها نو 탈 دغه شانتی پروته اتورده هغه چې کمندنو پړک نه کوي او چې شيشا باندې د نور لګیني سکی پړک کوي شيشا باندې لګیني سکی پړک کوي دغه دغه شانتی د قبله اون کې فرق دی باران کې در الأزلطافه د تبعش خلاف انیس باغ اربع غلال رویدو در شور وبومه خص ودار است ده داتو ته شاته ذکر کئ واهیا قوت من عالم القدس دا یو کړکای دا او یو روشندان دی د عالم قدس نه د حضرت القدس نه ينزل منها على النسمه چراغ نازلی کی چې کمونو د دینه على النسمتي پناسمه بانی یعنی پروه حیواني بانی كل مستعدت له هر غسيل صدا به کې استعداد سکے ذ دې کې استعداد دی فال امور دا چې په انسان کې تغییر خارې نو دا دی ولسان د خورین بدن او د روی حیواني د وجه څخه خارې تغییر سګي خارې دا تغیورات په دغه ردی د وجه راځي بس هغه سيزونه يا قبول کی پورا یا قبولو قبول نه کی فال امور المتغیره انما جاء تغيرها من قبل الاستعدادات الارضیه دا کاو راغلی د طرفه د صدادو چاه هر یونه ب منځله هر ش لکه ګمی د چاشه د نوار شوه چې یوبو سوه سپ چا لره جا لره ی سو قصه او توې چې کمو دوبی لره نو په نور لږ یو شانې او, او په قابل کې تاثیر چا کې یو شانې ده قبلو تثیر د چا کې بل شانې د دکش شانې. دو عالم قدس نا حضیرت القدس نا فیض یو شانتی راوری گی یو شانتی سکی گی؟ راوری او چاکی دو اغسطول یو استعداد دی او چاکی دو اغسطول بل استعداد دی فرق دیب آغی کی وقت تحققا اندنا.